Філіп Кіндрид Дік. Затьмарення. Текст читає Сергій Оробчук. Це мене дістало, подумав Роберт Арктор. Він самотньо лежав на спині в тім'яному світлі своєї спальні, похмуро втупившись у нікуди. Під подушкою Арктор тримав свій спеціальний поліцейський револьвер 32-го калібру. Від звуку Берісового 22-го, що вистрілив на задньому подвір'ї, він рефлекторно дістав ствол і переклав його так, що було легше до нього дотягнутися. Перестрахувався від будь-якої небезпеки, навіть не усвідомивши цього руху. Однак 32-й безсилий проти такої підлості, як пошкодження його найціннішої і найдорожчої власності. Щойно повернувшись додому після звітування Генку, Арктор перевірив усю іншу техніку, пересвідчився, що з нею все гаразд, зокрема автомобіль. За такої ситуації завжди спершу треба перевірити автомобіль. Бо хоч би що відбувалося, Хоч хто б це все робив, було очевидно, що йшлося про боягу захитрюгу, якогось безчесного та слабодухкого психа, що зачаївся на периферії аркторового життя і вражав його непрямими підступними ударами з таємної безпечної позиції. Це була радше навіть не особа, а щось типу ходячого прихованого симптому їхнього способу життя. Був час, коли він жив по-іншому. Тоді не було 32-го під подушкою, божевільного на задньому подвір'ї, котрий, з бознакою причини стріляє з пістолета, іншого, а можливо цього самого психа, що накладає поверхом вище відбиток свого власного заціпенілого мозку на надзвичайно дорогий і цінний цифаскоп, який усім подобається і яким захоплюються всі, хто тут живе, а на додачі ще й усі їхні друзі. Колись Боб Арктор жив інакшим життям. У нього була схожа на більшість дружин дружина, двоє маленьких доньок, стабільне житло, яке щодня милий прибирали, мертві газети, що їх не розгорнутиме, переносили з порогу до смітника або іноді навіть читали. Та одного дня, дістаючись з-під раковини електричний апарат для приготування попкорну, Арктор вдарився головою обкут кухонної шафи, що розміщувалася прямо над ним. Біль поріс через його оскальп, такі неочікувані і незаслужені, з якоїсь незбагненної причини змили усе павитиння. Раптом Арктор усвідомив, що він ненавидить не кухонну шафу, він ненавидить свою дружину, двох своїх доньок, увесь свій будинок, Заднє подвір'я за газонно-косаркою, гараж, система палення, газон перед будинком, паркан – усе це йобане місце і всіх, хто тут живе. Він захотів розлучення, він захотів утекти. Тож саме так і зробив, до того ж доволі швидко. І поступово занурився в нове й похмуре життя, у якому всього того не було. Мабуть, Арктор мав би жалкувати, що прийняв таке рішення. Однак він не жалкував. У тому житті не було місця захопленню, не було відчуття пригоди. Воно було занадто безпечним. Ось з чого воно складалося, завжди було в нього перед очима, і нічого нового очікувати не доводилося. Воно нагадувало, одного разу подумав він. Маленький пластмасовий човен, який без жодних пригод вплив би собі доти, доки врешті-решт не затонув би, що для всіх виявилося б таємно очікувано полегшенням. А у світі, в якому він існував тепер, із ним постійно траплялися паскудні, дивні, а час від часу чудесні речі. Він ні на що не міг розраховувати. Наприклад, навмисне злісне пошкодження його оцефало-хромоскопа Алті, завдяки якому в його графіку з'являлося місце для задоволення, частина дня, коли вони всі розслаблялися і дозволяли собі м'якість. Із раціонального погляду пошкоджувати цю річ ні для кого не було жодного сенсу. Та мало що в цих темних вечірніх сутінках було справді раціональним, принаймні в строгому значенні цього слова. Цей загадковий вчинок Міг здійснити будь-хто без жодної на те причини. Будь-хто з тих, кого він знав або будь-коли зустрічав. Будь-хто з приблизно 80 божевільних, різного штибу психів, закінчених наркоманів, параноїдальних психопатів із зазрісними галюцинаціями, що реалізовувалися у справжньому житті, а не в їхніх фантазіях. Насправді це міг бути будь-хто з тих, кого він навіть ніколи не зустрічав, але хто випадковим чином обрав ім'я Арктора в телефонному довіднику. Або ж його найближчий друг. Можливо, – подумав Боб, – те зробив Джері Февін перед тим, як його забрали. Від нього лишилася лише кінчена, отруєна людська оболонка. Він і мільярди його тлі. Він звинувачував Дону, насправді він звинувачував всіх дівок, у тому, що вони його заразили. Ще той підар. Однак, – вирішив він, – якби Джері хотів комусь нашкодити, то це була б Донна, не я. І, сумніваюся, – міркував Арктор. Що Джері зміг би додуматися, як зняти нижню панель пристрою. Він міг би спробувати, але й досі б не закінчив. Закручував і відкручував би один і той самий гвинт. Або ж намагався б зняти панель за допомогою молотка. У будь-якому разі, якби це вчинив Джері Фебін, пристрій був би сповнений кумашиними яйцями, що нападали б туди з нього. Подумки Боб Артур, криво посміхнувся. Бідний виблядок, подумав він, і його внутрішня посмішка зникла. Бідний нікудишній йолоб, щойно в мозок потрапили крихітні кількості важких металів, що ж, йому настав кінець. Один із цієї довжелезної низки, похмура сутність, з поміж багатьох таких, як він, майже безмежної кількості даунів з пошкодженим мозком. Їхнє біологічне життя триває, подумав Арктор. але душа розум, усе решта мертве, машини з рефлексами, наче якісь комахи, нескінченно повторю заздалегідь приречені на невдачу. Поведінкові шаблони. Один-єдиний шаблон знову і знову. Незалежно від того, чи він доречний. Цікаво, яким він був раніше, розмірковував Боб. Він не так давно був знайомий з Джеррі. Чарльз Фрек стверджував, що колись той поводився досить нормально. Щоб оце повірити, подумав Артур, треба було б побачити на власні очі. Можливо, варто розповісти Генку про пошкодження мого цифоскопа, подумав він. Вони б одразу зрозуміли, що це означає, але так чи інакше... Чим вони можуть мені тепер зарадити? Це ризик, на який наражаєшся, коли берешся за таку роботу. Вона того не варта, ця робота, – подумав Арктор. На цій йобаній планеті для цього недостатньо грошей. Але зрештою справа була не в грошах. Навіть ти став цим займатися, – запитав його Генк. А що, будь-яка людина, хоч яку б роботу вона виконувала, знає про свої справжні мотиви? Можливо, знудь через бажання якихось пригод. Таємні відчуття ворожості до всіх довкола. До всіх його друзів, навіть до тьолок. Або ж жахливої, притомної причини. Спостерігати, як людина, у яку ти глибоко закоханий, з якою ти по-справжньому зблизився, яку ти обіймаєш, з якою спиш, яку цілуєш і за яку переймаєшся, з якою дружиш, іба більше, яку цінуєш понад усе, бачити, як ця тепла жива істота згорає зсередини, з самого свого серця. Аж поки не засюрчить і не затріскоче, мов комаха, повторюючи одне і те ж саме речення знову і знову. Запис. Закальцьована касетна плівка. Знаю, якби тільки ще раз вмазатися. Тоді зі мною буде все гаразд, подумав Боб. Вони все ще повторюються, мов Джері Фебін, коли три чверті його мозку вже перетворилися на кашу. Знаю, якби тільки ще раз вмазатися, мій мозок одразу ж запрацював би як слід. Після цього йому привиділося. Мозок Джері Фебіна у вигляді роззьобаних дротів цефалохромоскопа. хромоскопа, обрізані замкнені в коротке коло, переплутані перегорілі і неробочі, стрибки напруги в мережі. Дим і сморід. І хтось сидить коло нього з вольтметром, вимірюючи електричне коло і бурмоче. Ой-ой, треба замінити багато резисторів і конденсаторів, і так далі. І тоді, зрештою, зсередини Джеррі Феміна долинає лише 60-герцовий гул. І вони здаються. А в Аркторовій Вітальні, його зібраний компанію «Алтє», тисячидоларовий високоякісний цефаскоп, після того, як його нібито відремонтують, темно-сірим кольором спроєктує на стіну напис. Знаю, якби тільки ще раз змазатися. Після цього вони викидають цифаскоп, який зламаний так, що його вже неможливо полагодити, і Джері Фебіна, який також зламаний так, що його вже неможливо полагодити, в один бак для сміття. Що ж, подумав Арктор, кому потрібен Джері Фебін? Окрім, мабуть, самого Джері Фебіна, котрий якось вирішив розробити і побудувати квадтелевізійну установку 9 футів завдовжки, Подарунок своєму другу. А коли його запитали, як він збирається перенести її таку величезну і важку зі свого гаража до будинку друга, він відповів Жодних проблем, чувак. Я її просто складу. Я вже купив шарніри. Складу її, ось побачиш, складу її всю, запхаю в конверт і надішлюємо поштою. Врешті-решт подумав Бог, нам уже не доведеться після його візитів прибирати з будинку тлю. Думаючи про це, він мало не розсміявся. Одного разу вони здебільшого це був внесок лакмена оскільки той такий жартівник і розумник, вигадали історію про психіатричне пояснення глюків Джері, пов'язаних з тлею. Звісно ж, причина крилася в його дитинстві. Одного дня, радісно насвистуючи із книжечками під пахвою, Джері Фебін, який навчався тоді в першому класі, приходить зі школи додому, а там біля його матері за обіднім столом сидить ця величезна тля, приблизно 4 фути заввишки, за І його мати в захваті дивиться на неї. «Що тут відбувається?» – запитує маленький Джері Фебін. «Це твій старший брат», – каже матір, – «якого ти ще ніколи не бачив. І відтепер він житиме з нами. І я люблю його більше, ніж тебе. Він уміє багато такого, чого не вмієш ти». І відтоді батько й мати Джері почали постійно порівнювати його зі старшим братом Тлею не на користь малого. Вони росли, і, звісно ж, у Джері формувався комплекс меншовартості. Після закінчення школи його брат отримує стипендію для навчання в коледжі, тоді як Джері йде працювати на автозаправку. Потім у цей його братля стає відомим лікарем або науковцем. Він отримує Нобелівську премію. Джеріш усе ще робить розвал сходження на СТО, заробляючи півтора долара на годину. Батько та мати ніколи не втомлюються йому про це нагадувати. Якби ж ти тільки міг стати таким, як твій брат, раз за разом говорять вони. Тож, зрештою, Джері тікає з дому. Однак і досі підсвідомо вірить у те, що Тля краще за нього. Спершу запевняє себе в тому, що він у безпеці, але з часом починає бачити плюс скрізь. У своєму волосі, по всьому будинку, через те, що його комплекс меншовартості перетворюється на якийсь сексуальний комплекс провини, а тля стає його покаранням, яке він сам на себе накликав і так далі. Тепер це вже не здавалося смішним. Тепер, коли Джері загребли посеред ночі, на прохання його власних друзів. Вони самі, усі, хто був разом від Джері тієї ночі, вирішили вчинити саме так. Цього не можна було відкласти або уникнути. Тієї ночі Джеррі склав на купу перед дверима кожнісіньку срану річ, яку йому тільки вдалося знайти в своєму будинку, приблизно 900 фунтів найрізноманітнішого лайна, включно з диванами, стільцями, холодильником і телевізором. А тоді він усім повідомив, що з чатує гігантська, надрозумна інопланетна тля, яка збирається увірватися і схопити його. А пізніше їх висадиться на землю ще більше навіть якщо йому вдасться впоратися з тією. Інопланета Тля була набагато розумніша за будь-яку людину і за необхідності могла пройти просто крізь стіни, скориставшись своєю таємною силою. Аби протриматися якомога довше, Джеррі мусив заповнити весь будинок ціанідним газом. І саме це він і збирався зробити. І як же він збирався це зробити? А він уже заклеїв усі вікна і двері так, щоб через них не проникало повітря. Після цього Джері запропонував відкрутити крани на кухні і ванні і наповнити будинок газом, сказавши, що бочка для гарячої води в гаражі вже містила не воду, а ціаніт. Він давно про це знав, однак приберігав цей засіб для фінальної битви. Всі вони також помруть, але принаймні не дозволять надрозумній тлі проникнути в будинок. Його друзі зателефонували в поліцію, а ті зламали вхідні двері і потягли Джері до нейроафазної клініки. Останнє, що йому всім сказав Джері, це... Привезіть пізніше мої речі, принесіть мою нову куртку з бісером на спині. Він її щойно купив. Вона йому дуже подобалася. Це була мало не єдина річ, яка йому й досі подобалася. Усю решту речей він вважав зараженими. Ні, подумав Боб Артур. Тепер це вже не здається смішним. І йому стало цікаво, чому воно видавалося таким колись. Можливо, причина крилася в страху, жахливому страху, який усі вони відчували впродовж останніх тижнів, Перебуваючи поряд із Джері. Він розповідав їм, що іноді ночами, коли відчуває ворожу присутність, то не по будинку із дробовиком, готуючись вистрелити першим ще до того, як підстрілять його. Саме так робив і його ворог. А тепер, думав Арктор, ворога маю я. Ті принаймні я на нього вийшов, на його сліди. Ще один довбанутий покидьок на фінальній стадії, як і Джері. А коли настає фінальна стадія, подумав він, то вона і справді фінальна. Вона врізається у вас краще, ніж будь-який автомобіль «Форд» чи General Моторс», розрекламований у прайм-таймі на телебаченні. У двері спальні постукали. Ага, мовив він, торкнувшись ствола під подушкою. вау – почувся голос Беріса. Заходь, відказав Арктор. Він простягнув руку, щоб увімкнути нічник, який стояв поряд із ліжком. Зайшов Беріс, кліпаючи очима. «Досі не спиш?» – прокинувся через сон, – відповів Арктор. Релігійний. Там страшенно гриміло і раптом небеса розверзлася, з'явився Бог, і його голос прогуркотів до мене. Що ж він там в біса сказав? «О, ага, ти засмутив мене, сину мій, мовив він. Бог нахмурився. Я увіснів і затремтів, підвів очі і спитав, що я накоїв цього разу, господи. І він сказав Ти знову не закрутив тюбик із зубною пастою. І тоді я зрозумів, що це моя колишня дружина. Сівши березі поклав руки на свої обтягнуті шкіряними штанами коліна. Пригладив волосся, струснув головою і повернувся до Арктора. Здавалося, він перебував у надзвичайно хорошому настрої. Що ж, жваво проказав він, у мене є попередня теоретична гіпотеза щодо того, хто міг цілеспрямовано зі злості пошкодити твій цефаскоп і хто може зробити це знову? І якщо ти збираєшся сказати, що це лакмен. Послухай. мовив схвильовано, розхитуючись вперед назад, Беріс. Що, як я сказав би тобі. Що вже впродовж кількох тижнів передбачав серйозні пошкодження в одному з приладів, які є в цьому домі, зокрема в одному з надзвичайно дорогих, які важко полагодити. Згідно з моєю теорією, це мусило трапитися, це підтвердження моєї загальної теорії. Артур уважно поглянув на нього, повільно опустившись у кріслі, бері знову засяяв своєю спокійною світлою посмішкою. Ти. проказав він, вказавши на Боба. Ти думаєш, що це зробив я? – сказав Артур. – Розхайдохав свій власний цефаскоп, хоч він і не застрахований. Його сповнила відраза й лють. До того ж це відбувалося пізно вночі, і йому потрібно було виспатися. – Ні, ні, – швидко із заклопотаним виглядом відказав Беріс. – Ти дивишся на того, хто це зробив. Розібав твій цефаскоп. Ось таким мало бути моє твердження, яке ти не дозволив мені закінчити. – Це зробив ти? – здивований, він виречився на Беріса – Тії очі затягнуло щось на кшталт поволоки, немов він відчував тьмяний тріумф. Навіщо? Я маю на увазі, що згідно з моєю теорією, це зробив я, мовив Беріс, вочевидь, під впливом постгіпнотичного навіювання, з амнезійним блоком, щоб я не зміг цього пригадати. Він почав сміятися. Пізніше, коротко мовив Арктор і вимкнув свій нічник. Значно пізніше. Збентежений Беріс підвівся. Гей, хіба ти не бачиш? Я на високому рівні володію спеціалізованими технічними навичками, і маю до нього доступ, я тут живу. Втім, я не можу збагнути одного, твій мотив. Ти зробив це тому, що ти псих, відказав Арктор. Може, вони найняла якась таємна організація, сплантило, пробурмотів Беріс. Але які їхні мотиви? Ймовірно, розпалити серед нас підозри і конфлікт з метою виникнення ворожнечі, щоб нацькувати нас один на одного, усіх нас, щоб ми не знали, кому можна довіряти, хто наш ворог і щось типу того. «У такому разі їм це вдалося», – промовив Боб. «Але навіщо їм це?» – сказав Беріс, просовуючись до дверей. Зненацька він сплиснув у долоні. «Стільки мороки! Зняти нижню панель, дістати ключ від східних дверей!» «Ні, радітиму», – подумав Артур, – «коли ми отримаємо голос сканери і встановимо їх по всьому будинку». Він торкнувся свого ствола, знову відчув себе впевнено, але тоді задумався, чи варто йому переконуватися, що той досі заряджений. Однак після цього вирішив Боб. Мені доведеться перевірити, чи не вийнято бойок, а тоді, чи не висипали порох із набоїв і т.д. і т.п. Він одержимо про це роздумуватиме, мов маленький хлопчик, який рахує тріщини в тротуарі, аби притлумити свій страх. Маленький Бобі Арктор, що прямує зі своїми книжечками зі школи, де навчається в першому класі, приймує додому на жаханий невідомим, яке чекає на нього попереду. Простягнувши руку, він промацав раму ліжка, доки пальці не натрапили на скотч. Відклеївши його, він, не чекаючи, доки Беріс вийде з кімнати, відірвав дві пігулки препарату С, змішаного чотирма унціями наркоти. Підніши їх до рота, Боб ковтнув, не запиваючи водою, а тоді влігся і зітхнув. «Забирайся», – сказав він Берісу. І заснув.